А в мені, в душі, виростають ероти, лютіші за гігантів. Раділа свої стрункотілості, білолікотності, білоколінності. Жінка з тілом білим, мов дерево без скори, дерево вмирає без скори. Журина вмерла, коли розтоптала її сором. Імператриця ж не вмерла, імператриця не здужає. Чому не вмерла? Навіщо жити? Імператор приходив щодня, терпляче ждав її видужання. Став мов би, таким, як був у Кведлінбурзі. Може, сам вжахнувся, може, кається, боїться церковного суду, суду Божого, коли людським знехтував. Колись вона шукала в ньому чогось високого, незбагненного. Шукала. Пристрасно вперто, бо тільки ж починала справжнє життя, сподівалася на нього. Тепер тьмарився світ перед чорними тінями, які від нього падали. Заплющувала очі, щоб не бачити Генріха, а він вважав, що то вона приховує гріх, який б'є з її очей потужними струменями. Були часи, коли він готов був цілувати жінкам ноги, Згадував це як кошмарний сон. Ось лежить перед ним ніжна молода, врода рветься з тобі навстріч. Він готовий задушити цю жінку. Сам не знав, що його стримує. Далекий від ніжності, дужий жалощам, на відкрив собі терплячість, уміння чекати. Чого ще ж давать життя, окрім владин? І змагання за владу. Доторкнувся до руки її в Та і в тихо, майже проникливо. Тільки старі люди вміють чекати, бо вони ближчі до вічності, молодість, нетерпляча. Вона відкидала його руку. Здрібніла їй душа. Усю поглинала якась брудна твань, але ж не хотіла боротися не віддаватися, бити з невагою, відразую, гордістю, чи покине коли-небудь її гордість. Ліпше вмерти, але застатися вільною, незалежною, чистою, вернути свою душу Богові в природі, первісним світам, такою ж чистою, як отримала її при народженні, не принизитися ні в чому, не дозволяти заплямувати себе брудом, Навіщо народжувалася, аби стати святою і говорити з янголами, а чи страждати отут на землі? Не вибирала страждань, отримала їх якоюсь вищою владою, і має нести цей тягар, поки й стане снаги. Її краса стане предметом захватів, розпіруватимуть її прекрасне золоте волосся, лоб біліший залівеї. Білі руки з тонкими, довгими гладенькими пальцями, молоде, прекрасне і ласкаве тіло. Та коли являєш якусь цінність для цвіту, то ніколи не зможеш уникнути образу». Імператор повітав її перший вихід після недуги, досить дивним, сказати б, зловісним чином. «Сподіваюся, ви вже маєте силу супроводити мене до собору?» – спитав він. Євпраксія затіпилася в німому крикові. «Ні, ні, ні! Тоді чому ви в чорному?» – поспитав він. «Я в жалобі по моїй годувальниці». «Як довго триватиме ваша жалоба?» «Так, як ви відзвичай моїй дні!» «Сподіваюся, це все ж не завадить вам супроводжувати мене в собор!» Він знущався відверто й жорстоко. Вона відповіла йому тим самим. Тільки мертвою. Мені потрібна жива жана. Мертві мої воїни, маю їх задосить. Вони слухняніші за живих і не мають примх. Ви робите мертвим усе, до чого доторкаєтесь, як цар Мідас. Він перетворював усе на золото. А золото мертве, тільки людина живе, і тільки тоді, коли вона чиста. Він похмикав собі врудяву борідку. Ніщо його не могло збентежити. Сподіваюсь, ви не збунтуєтесь, коли я прийду до ложниці. Це ваше право. Прекрасно. І ніхто не зможе стати мені на перешкоді. Уночі знов було те саме. Нахабні челядники, роздягання і покладання, важка книга в руках у Генріха. — Невже можна зберігати спокій після всього, що сталося тої ночі? — Що читатимете ваша величність? — Ненавиділа і зневажала тепер імператора. Як може це робити жінка молода, повна сил і бажань, але водночас і огиди до такого чоловіка? Видерла в нього з рук важку книгу, яку він уперто тягнув по постіль, розгорнула там, «Де було від пророка осії?» «Читаю це!» Не стала ждати, прочитала йому сама, голосно, майже криком. Збір п'яниць вироднілих учинився розпусним, їхні провідники покохали нечистість. І ще, і глибоко вгрудни в розпусту. Генріх зісмикнув з неї покривало, вхопився за сорочку на грудях. Євбраксія зайнята важкою книгою, ніяк не могла вивільнитися, щоб оборонитися. Він розпанахав на ній сорочку, свічав ляскуче в обличчя, «Поставлю як у день народин». «Не смій!» «Бачити тебе ногою!» «Пусти!» Вирвалася, зіскочила з боже, відбігла за поставець з вином і келихами, з яких ще й не пили жодного разу в дружбі і любові, Здригалася від холоду, несподіванки, страху. «За ніщо такі муки!» Нема на землі ні правди, ні милості. А він розтелесовано зістрибнув з ложа, підбіг до дверей, кричав, забувши про високу гідність. Небудь нічия, небудь нічия.